Slavosovia 215 a parosiei, Aleluia, slavă ți Doamne, să dreptule judecător. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă cununa fericiților, care nu se smintesc pentru tine ne-ai dat. De aceea, ortodox ne-ai păstrat, când închinătorii la foc, la idori, păcătoși și păgânii, în iezul de foc s-au aruncat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să istoase drepturile judecători, te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă, cununa slujilor fericite care dau hrană la vremea potrivită ne-ai dat, când lacomii și cei ce nu postesc o sândă veșnică au luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să istoase drepturile judecători, te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă, cununa fericiților flămânți și însetate dreptate ne-ai dat, când focul cel sub formă de sete, în beții de cei lacomi a intrat, dar noi hrana cea sfântă am mâncat. Aleluia, slavă-ție, Doamne, Iisălistoase, dreptul judecător! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă unile fericiților milostiv ne-ai dat, când cu focul sub formă de frig, toți avarii cămătare, bancherii, zgârciții s-au îmbrăcat, dar noi avem ceea ce aleasca, am câștigat. Aleluia, slavă ți Doamne, să-i stoase drepturile judecător. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă cu celor curați cu inima, ni l ai dat. Când toți desfrânații, viermele cel ne-a mădularele le-a mâncat. Aleluia, slavă Doamnei e Doamne, să-i judecător. Te iubim și îți mulțumim fiindcă nouă cu celor smeriți ni le-ai dat. Când cei trufași cu haine scumpe, parfumuri, bijuterii, tutun s-au spurcat și în duhoarea iadului în adânc s-au băgat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, exliștase drepturile degător! Te iubim și îți mulțumim fiindcă nouă cu unile fericiților ce plâng și se pocăiesc ni le-ai dat. Cântălharii, ucigașii, mânioșii, în iadul durerii, la prângerea și scrușnirea dinților, o sânde și-au căpătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isiristoase, dreptului judecător. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă, cu fericiților, prigoniți pentru dreptate, ni dat, când toți depădații de la Ortodoxie, la întunere cu cel mai din afară, îngerii de foc i-au purtat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus drepturile judecător, te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă, cununile celor ocărâți, loviți, ni le-ai dat, când toți ateii, prigonitorii, ucenicii satanii în s-au predat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus drepturile judecător, te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă, cununile făcătorilor de pace, ni le-ai dat, când toți demonii în adânc plata vicleniilor și-au luat.